Allah rrachman rrachim Alhamdulillah As salatu as salamu ala Rasulullah o ala alihi wa ashabihi o men wala Allah në falanderojmë më të më të më për të ndimë dhe faljën e kërkojmë e në ië dhe sënë të imën takimin rradas lusë me Allah në gjallë e vëllë të ibekan takime tona na shërën gës mundë dhe të zamrës na më nësën që të kemi zamrët të pasër të shëndosh dhe me talon të takojmë dhe në takime të kaluarë ja kemi kushtuar disa ligjërata smundjes së syfaqsisë. Dhe kemi përmbyllë në takimin e fundit me udhëzimet për shërimin nga kjo smundje. Sonte me len Allah xhelallahu do të vazhdojmë me një smundje të radhës, e cila të ndruda mund të ketë dy trajtime. Një trajtim si smundja e veçantë, e cila i ka problemet e veta dhe smundje e cila ndëllidhët me zamrën. Mirë për ndëllidhë e staj me zamrën shumë në ngushtë, ndaj edhe konzruhët edhe si smundje e zamrës, pa po dhe si smundje e ndarë. Pra ndaj edhe, kam më nusë me e trajtu në kuadrët të smundjeve të zamrës, pe kërështë i përsa është edhe cikli i ligjëratëve tonë. Do të lasin për smundje pasimit të epshitë, dhe kuptimin e drejt të pasimit të epshit dhe ndikimin e ti rëzikun e tema tjera që kanë të bëjnë me këtë përlematikë. Filëmisht të ndëru lazer më ne, kërë përmenim fjallën epsh, e që në gjuhë në rabë e ka një fjallë hewa, kërë përmenet hewaja, përmë thonë, në veshte gjdo kujt për e ty që në gjuhën është në konteksin negativë do në epshe, do në dhëshka që du të mërujtë, dhëshka që du me qeni kujtës shumë. Po në esenës, epshe është begati Allahu Gjallaj Gjellalu, që Allahu jadhore njëriut për me i arrit intereset dhe dobit e ti. Përëndaj, epshe është aj që eshtu njëriun drejt interesave të ti, realizimit e tyre, dhe asaj që i ndihman një rjutë me mbet, i gjallë dhe me egzistu mbi fëtyrën e, e tokës. Andaj epshi për ushqim që plëcën kërkes e ushqimit, pasaj për pijë, pasaj për fitim, pasaj për martes, pasaj për të shtulloj njërëzur e kështu më rrallëtër. Andaj diri këtu nuk është problem epshi e pëtër. Mirë po këj epsh, nëse nuk menagjohet edhe nuk është në kontrolë si duhet, atër ajtë din me shkaktu vërshime. Njësi kurse lumi, i cilë e ka shtratën e vetë, për dirësë sa lumi është mrena shtratët, dhe menagjohet, si duhet, nuk ka rëzik, përko në rëzik, është dobishim. Mi përmë qëfë se lumi del për i shtratët, atër më, nuk bëhet fjallë për dobi, përveqë do duhet me shku se sa so domi në ka bo, se vërshimi madhështë bua përta. Prandaj Allahu xhel dela valla ka bërë që do thotë këto forca të brendshme njeriu me udhëç ka e mira. Po udhëçi ka e mira atë kur janë frajt e këtyre forcave në duar të sigurta. Po kur nuk janë sigurta, atërë, atërë bëhet me e në duar të sigurta atë atë bëhet më e keq atë. Të mbosoj në kuptojmë se epsi është domthon dy lloje i kërkuar e që e përmenim këtë pjesë të parë dhe i qërtuar dhe i shëmtuar i cili pastaj kur vërshan e s'mun zemrë në, në fërë nga se zemrë a është u dhe si njërit Allahu Gjallu Leona ka bëhë këtë zemrë ju jo, e zemrë a të si kërëse këmë në kuptim në më honë të një organi që ka rol caktum po brendia njëriut e aspekti që i brendë shmiti që atje e në vendimardjet njëri ju bi bazën e këtune vendimareve orientuat dhe nja, merë vendime ndër këtë zemr pikrisht e ka këtë rël që njëri ju të merë vendimet e duhura e kur konzrorët pasimi epshit smundje e zemrës kur janë dy kusët të suar avtë e para, do tëtë kur këj epsh ka ndikim aqtë madhë të zemra sa që mirën vendimën bëj bazën e kërkesave të ti zemra nuk ka mu vendim të pavarun nuk vendus në bëj bazën e bindjeve, nuk është zemra tashmën në lidhet në gusht me arsynet dhe regjikën, është e pushtuar nga epshi dhe tash me vendimarja vjen nga pushtuesi. E kur pushtuesi merr vendim, patyshim se nuk mund me qen vendime të tilla në dobitë të pushtuarit. Përveçse nëse rastësh takohet një interesat, sepse ndyshem në esenc, pushtuesi merr vendime për interesat veta, jo për interesat të, të pushtuarit apo. E po që shtuhet edhe kur e poshton epshi zemrën, merr vendime për interesat veta në dëm të zemrës dhe në dëmë të logjikës e arshusin e rio të do. Dhe gjithashtu të e dytë e gjithashtu të me përmanë është se e përshë mund të mund të shprej ko pas kohe dëshirë për diqka. Mund me dash një sent keqe. Ndodhë kjo, njërin nga brendia ti, e din që kjo është keqe, ama e danë. E din që kjo është mirë, ama dhe që është një me qefe vanë, ama e banë. A është kës mundje? Jo. Prandaj nuk i më vonë smundja e zamës e pshi. Po smundja e zamës pasi më jepsh ti. Në kurçi kë branchmja, thashë ka lënë në vendimarrje, njeriu mbo saj tash vepron. Mbo saj flat, mbo saj e çito për lavdë. Dhe s'ka është pjesë e branchsë në një luftë, po rrepiqet bën luftë, reziston, mos me lumë do aljasht, jo që nuk os mundje. Po kjo është tregues i shëndetit të zamrës. Dhe ashtrequosi një betejë të vrasme që ndjeu për të shpëblet. Ka sa laqon ve men khafama me qama rabbi wa nahana nafsa lil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Allahu thot, e ai që ja ka dron ditës kur dal për Allahu dhe wala dhe e frenon veten nga pasimi epsit, dhe të jërë i jebshit vet banimi i tij xhenetit. Në frenimin është i rëndësishëm. E kur prishet frenimi dhe e psi pastaj pushton zemrën që kjo është smunja që për të përflasë më. A është e qartë, që kjo është smunja që për të përflasë më. Prandaj, përshkak se, kur prishtët frenimi, sistemi i frenimit, viktime e pare këti vëshimi është zemra, e kemi të ratu si smundja zemrë, nga se e pëshi nuk i prekë më shni të pëmë. Asë veshkët, asë as një gjumëtyrë se prekë. Përre nuk është virësi jasë një gjumë tjyre, është virësi kujna, i zemrë, së përën. E pështiduhet zemrë, nga sa tje është vendimarja, nësa të e arrim, pa sa tje tjera të janë ushtarë, i nështrohen. Kështë lufta për pushtatë, mes nefsit edhe zemrë, së përën. E që zemrë tjetë e shëndoshë, dhe tjetë e aftë me lutë rolin e udhëheqës, duhet që të shërohet nga ndikimi i epshit në te. E po, pasi duhet me u shëru, e është smunje që kjo është tema jo në përën. Në kjo është e që katëbë me këtë hyrje të rëndësishme në këtë tema përën. Andaj, katëbë me një kuptim të saktuar të epshit, edhe kemi të bëjmë pasimin e efshit, kur të pasohet efshi, kjo është problematike aftë. Kurani edhe suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë trajtuar këtë problem, këtë smundje, domthonë në forma të ndryshme dhe kryesisht në Kur'an kryesisht në Kur'an, domethënë përmendet në, në formë të çortuar aftë. Në formë të çortuar. Dhe ky çrtim pastaj është i mënyrëve të ndryshme. Allahu Gjallarë nësui e njësa në jetë një qënë e tërëth e pas Allahu Gjallarë thotë, felatet tebi ulhewa në ta adilu. Mos e pasani e pshin, nga se dhe dhjani. Në në qartë. Rrujë për e pshin, nga se qëtë për ju u dhapëtën. Gjithashtu, Allahu Gjallarë thotë, vala, të ndjekë ehvatë që kanë gënjeshtruar me shenjat tona dhe ata që nuk besojnë në pasojën e fundme dhe ata nuk janë të drejtë me Zotin. Ne e kemi dhënë, Allahu subhanahu wa ta'ala, mos indian e pshat, ato që hojnë shpalljen tonë dhe nuk besojnë se do të marrin djalë paraqit, nga sa ata të lehtët nga rruga e duhura tonë. Atij kërka mund të marrin ndikimin e atyre që ndjekin dhe, njere, Allah, për, e pëshnë. Nga njëre, është vëka Allah, mështë ndjek e pëshnë tënë. Kjo ti mështë ndjek tënë. Po këherë, mështë po viktim, me ndjek e pëshnë të kujtë. Për, është ju dhe të caktuarë. Për, që i të ceku më avonin shë Allah. Për. Allah, gjallë o rejtë ashtë dhe thëtë, se, nga kjo problemë, Nuk janë të kuptim të asaj të përshtatuar nga kjo këshill. As Peygamberi Allahu xhallehu anhu. Ve ishkat Allahu xhallehu anhu. Fahkum bainahum bima anzal Allah. Wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haq. Ma'idah katetit. Allahu xhallehu xhot dhe ti gjyko me syre mat që Allahu t'ka dhon e mos e ndjek e mos e ndjek e pshet e tyre nga se duke ndjek e pshet e tyre largohesht nga e vërtaj që tërpjëzotit tënë a se njerët të bojnë presion nga njerëve dhe kjo presion mund me të shmang nga aja që Allah o ka ardhe e pshet e njerëve caktuar interesit caktuar për. e njëse pejgamberis asëm du të jetë i kujdes shumë që mos më ra dhe më honë viktime, presurit saktuar em ju shmonë rrugës, em më ndi kjepshin atër mëna që gjdo kështë në pegamberin sa së më dohët me ishtë rëngu franat mira dohët me ishtë rëngu franat mira dhe Allah o thot atë që ma herë në suna nazijat në jetin 4-4-4-1 po men khafe me kama Rabbihi wa neha nëfsanil hawa fa inna lë gjennëta hi e lma'wa e aje që i druhet dalës për Allahot dhe e frenon epshin, nuk e ndjek atë, nuk e ndjek epshin, nuk e ndjek uzimet e epshin, nuk e ndjek kërkeset e epshin, atë e regjenetjë në vëndbanimit i, apëton. Qka nuk kupton me e ndjek epshin, apëton? Parës kalëm të kërëzija, qka nuk kupton me e ndjek epshin, apëton? Djetarëte kanë definu epshin të më thonë me definimet të ndryshme. Unë du të jathëm një shkurtimisht, për me kuptu realisht kur koncidruhet një riu në ndjekë si epshit të më. Kur? Në në nga djetarë kanë thonë se epshi i qërtuar dhe aj që imi ndaluar me pasu është Çdo gjë që njeriu e konsideron si burim tek na sis e që bie ndesh me shpaltër atë. Çë kjo është. Gjithçka shka shkatit amar që kënaqesh, jesh e haren, a mafija tho të zban. Apo. Don ti kënaqesh, ti vërtet ti përfiton. Kë ki dobi ti? A mafija do ti jo? E nëse njëri përgjigjet kërkeseve të knatsiz në këtë rast, është pasur se si jepështatë. Nuk e, ndjek atë që Allah gjallë leona e ka kërku pëjtia. Qëfar rëzikë ku mund në paracitë pasimi jepështë për njerën e fërën? Sa është kjo së mundi e rëzikës me të nërëzërën? Në pasimi jepështë si kurse, monën e kuptu, njerës të kuptu, përshamu në, në gjuna i madhë, po sa një pasimi i teprsh që njërin zino, atë kjo është e modhe. Ku përfundon rreziku i pasimit teprsh? A ka ndonjë fund dikon atë? Allahu xhallahu ala në Kur'an na tregon rrezikun e teprsh. E pasimi i teprsh, e pasimi i teprsh. Në logaritë kundërtimi të, të shpalljes Allah xhallahu ta xhallahu. Kër Allah u fletë për rëshqitin e njëriut që jashka këton pasi mjefë që te ku ka mundësi me shku e ka përmanë një limit shumë të rëzikë shumë po i thëmë limit sa të stani s'komu limit Allah u gjellë u në thëtë që thëmë kurantën vëzërbë A farajta me një tekhë dhe ilahë hu hawa gjathia 23 a kepurat që ka marë e kam marr për Zot e adhurom e psh në ti aftën. Terin ka shkolon. Po e psh mund të jetë pasi më jepshit kam mos i mëqunitën derën, Rabb më adhurofton, pos Allahu xhelalu ala. Mas kësaj, ç'kem çflavosëm për rrezikun mos ta. Mos mos çka ka rrezikun mos më ta, apo mas mas mos besimit, çfarë gjënohu tani është interesante jo ja, skuqmont. Në Dono sikur se e, e kan përmend një poeti, një poezjet i për zamën e vdekur ka thonë e trupi i vdekur nuk e ndjen dhimbjen e plagëve apo. Do të thënë u dek, e ka mit, u dek njëherë apo. Tash çka qiu sot plagë, ai këto plagë, çfarë plag, kuptimi kanë plagë më së rrë, kur u dek njëherë apo? Edhe këto. Don kë është limit, po tham kurrë limit që mas fit limiti kur jo si tërzat tani më nuk kash më ka zvur për këtë punë apo. Mjafteshi që ka rrezik apo tani. Imam Taberiu Rahimullah ne komentoi këtë a komentuosë më të njëjt kuran Imam Taberiu Rahimullah. Nga Imam do tefsirit ka thënë se ky ayat kuptimi i tij është se Allahu i thot pejgamberit sallallahu selam o ti dërguar apo i shekta që i përzjedhin zotën atityre në bi bazën e epshit e jo bi bazën e të vërtetës dhe e braktisin Allahun që ati i takon të i tërë falimit e të adhurimi apër. të në vëzër sa so ka argumentën kuran që Allah u fletë sa ajme le tonë të adhuruhat sa so ka argumentën shumë apëtë A ka nëvoj këtë qështë i për gjitha këta argumente? Jo. E nuk ka nëvoj. Nga se nërëthona nërmale, se kurse kemi të sikë, nërëthona nërmale të zakonëshme, adhërimi Allahu Gjelle Walla ka të bëj me natyushmërin e njërit, s'ka të bëj me argumentet të për. Se Allahu Gjelle Walla ka gëdhënd në natyushmërin e njërit, nëvojnë për me adhëru Allahu Gjelle Gjelle Alhu. Dhe taj ka gëdhënd e Zotë i Gjellewala si i adhuruar i tjelën. Në në shmëri. Mirë për duke pas për asyjsh, se kjo në të shmëri mund të lëndohet nga faktor të jashtëm, mund të zbejt, mund të mjegullohet, e Zotë i Gjellewala ka përkra këtë në të shmëri më argumentet shumë të atjera se aja është që mërëtën të adhuruat. Dukë e qenë që adhurim e Allah Gjellewala është ingulitur në natyre njërzore, prap ka pro Allah argumente, të gjitha këtu argumente që Allah i ka përme në Koran, që flasin se Allah o është zoti i vetëm një, që mërëton të atërurit, të gjitha këtu argumente të në nëzër, janë të palkundshme, vazhdimisht, vazhdimisht të argumente prodhojnë bindje, tjopin bindje, së so atë i ledzojsh, ma shumë bindesh, së so e qështu më rada, po. Pra ndaj, Besimin në Allah në Gjell e Gjell e Hu Besimi drejtë, po thamë Besimi pasëtër në Allah në Gjell e Huala Kur fali dhe me epsh nuk ka apëtër Nga se nuk ka nevoj për epsh Përbol Gjitha këtër argumenteve Madhja, këtë besim ka arme e këndër shtu epshim Për këtër së epshë Sko ahisën këtë besim apëtër A mund të thimit të njëtën Për në një besim të të tër të të të të të? Problema shë në thonë Për shambu nëse marëm kërë kërë ka zbitë kë a jetë, abët, fjall, korejshte mekesë, se kam pranu pejgambenin zosën, se kam pranu, se kam pranu, dhe më thonë, ka uzën qënë te kathirë, se kam pranu, që ka thonaj, zoti është një, a i du të më du, a dhe se kam pranu, mi refuzimi i, korejshte, A kam bi bazë në argumenteve Pra më të i këpëllu të argumente Në e këpëllu të argumente tjera për A jënë balafëgjë Kërështë argumente më argumente Jo të. Jo që së kanë silë argumente Po të lozër Asë një se kanë silë Kërëjtë argumente Kërështëve kanë qenë Inë wëgjëdhën Abëën alë umë Po inë alë atharin lë muqtëdhën Ço e këme gjithë baballarët tonë zakone konçut, edhe na sigurohet të prishin. Po ku është argumento? Kë nuk ka argument. Apo, kjo është arsyetim, ti po arsyetuar pse? Arsyetimi nukon me vani, po vani të, të shkosh kjo. Po është argument kë pun? Ja është argument. Argumente të fakt, di çka është apo. Për 23 vjet, as një argument që ka qezon dishka Allahu. Kë ka qezon dishka Allahu? Bële disa djetarë këherë për një qëri të saktuar që një është të bojnë dhe kur dëshrujnë me e të regu se kjoj veprim nuk kam bështetje apta, nuk kam bështetje, heq, apta, në argumentet Qëka thujnë? Thujnë se për këtë veprim ju që nuk ka hadith dhe vërtit po as dëpë nuk ka apton se dhe me pas po dëpë nuk krym pun po qa që është i pa mbështetur që as hadith dëpë nuk ka apton për këtë punë Ska më bështetja. E po që shtu të njëmë kone të këtu, idhë të e korejnjë. Jo që s'kam pasë argument, po as pse u të argument s'kam pasë, as për pjekë me s'il argument s'kam pasë. Për, për krejtë që kanë këndërshtu për përgjabërës në ka, ka qenë, ti e magjistar, ti për në mashtron, ti e i pagum. Këtu e në argument e këtu? Ja, këtu si në argument, këtu e shpifi, këtu në akuza. Kështu më në gjithë kësh Edhe sot përshamun njerëzit që dëshërën me, me ullarun nga besimin e langëgjelë e gjelë alohëta përzitën përshamun ateizmin, a përshamun ateizmin, a përshamun ateizmin. Qëka jo me në menja të duha, kërëm? Shumë për të të një që jo më bëhë ateist, me folëm e ta. A, a shë bëhë ateist në bëjë bazën e argumenteve ka gjithë argumente ma të furra se të besimit? Ja. Jo. Pra ndaj, atë i sëtë nuk pranojnë debat me argumente. E që ishë bojnë atë debat? A te i marrën argumente tona e këshu në i rëzua, le e këtu e në mija të përën. A ki ti argumente? Ja si nuk si lë argumente përën. Se shka thujnë, hëtë ti po pretendon se ka zëtë, ti vërë të teja. Nuk esenës është nuk ka. A është që e le gjekshme, për shë e mbëllë, për shë e mbëllë. Një njëri ka vizatu natyren atër, bukër ka vizatu fort, atë, natyren e ka vizatu. Me bëmë e vetë, di kush, kush e ka pikturu, në po? Kur të shekit piktur, më, esenca është që di kush e ka pikturu, apo esenca është vetë marruqë, shtopëm, esenca të njeshtë e meshtë, në cila është, shtopëm. Ja dihet vëllai. E, e ka pikturë dikush, bënë me thon, edhe kthi atësti më thon ato që çështot vet çasto do ngjyra jonë jonë jonë çu përpjet, jonë ngjit, një këtu, një aty çështot ul ka pun. Ai thotë ti si normal apo. Shikoh, për fotografi falsin, thotë si normal apo. E ai për original është normal. E ç'i bën këvon? Në fotografi as pbej kemi këvon pa piktur. Apo e natyra Nga cila është marr fotografi, po bëj kem me kon pa kri pa kriju. Çi është bën kë pun? E, po ideja është, do të thonë, nuk ka argumente, po esencës është mos me pazot. Ti puthosh kozot, citit argumentet tuaja, ti cit një ide as as kja. Jespamojmë menjëherë kjo. Kushtojmë eliminuar argumente, po stomer bën aty kështu. Mund është me 100 argumente më pruhet më zonjë aftë. Le ti argumente besimit aftë. Sille argumente mos besimit aftë. Pra dana nuk duhet më pranuar të vëzër në mënyrën e debatit kësaj. Argument që Zoti ekziston. Jo, jo, jo. Se përçi ekziston, ç'kjo është essencja religjionale. Një çdose, çdo sen, sen, apo. E puna pikturën shumë të thjeshtë, kjo është e thjeshtë. Sjell argument që nuk ekziston apo. Te se do që mësinë ekziston. E po thënë, e po shoqi apo është ato. Sko bë kemë logjika të më arsye apo. Ende kom dëgjo atë kom përcjell përvojët e shumë të këtilëve, që dikur i kanë qëllësyjtë e kanë përra nusë, ka qenë dëshira mu bojë interesantë, dhe muon, është pak trendë, që është të pëllipë, pak me konë, me konë, me konë mrena, apo zhvillimeve dhe me konë dikune, hajë që është të përse. Interesantë, kërë ketë njerëzët munonë të një me të lmue, me të binë dëboshë, me të bëshë interesante, dë se më bëhë beshëm tërë se interesantë a më smirë të kur këshme t'yjo interesantë me bëhë dhe qka që ta nket njerës që me ta mësh menë e në mabre mëzë babre më, e mabre e ta një faktorizorështë të të lutë njerës mëzë mësib... mëzë bëhë për menë atëmë që është të do më bëhë i dukë i... duk, duk, interesantë që njerështë më shku me bidë a mënit ku mëzë bëhë për menë atëmë e epsha ta e tjera e tj këtu që në epshetë të kë mëhimi Allah Gjellewala të këdala për fesë dala për kornizëve të me të shmërisë e pasu e tjera pasu e të të rëzikshme të nërullazër e epshet e pasimit e epshet është se një gulan një gulan dhe pa mundësën pa mjen e duhur të gjera vëtën që shë për shambullo zemrë është pasyre ka honë djetarë që në te ishe gjërat njërë në pasyre ishe njërë zemrë është pasyre në dërso pasi mi e pritë është a i avulli apo a i e migula që bëjnë mi pasyre do. të në dhe në ke po kjerën nga gjithë thanët ka gjama apo nga gjithë thonë në mujtë me pa, në mujtë me pa mirë, s'ka veqë për para, ka edhe mrapa, ka edhe anësh, edhe se cilin nga këtu gjama, e ka rëndësin e vetë në udhëthimin të në, për. e ka mirë. Në njëri u një qunë sabah të ashtë dimën, edhe i ngri gjama të fëmë. I thëtë kumë i që këtë është me bërë, edhe e s'kjerë njështë e qështë, atë gjama të janë veqë në ngrimë. Sa mund më shku që ku njëri me gjamat ngrim? Mirë di dikuna, pëton, pa, pa janë një krisë me nga pëtën? Shonë paka pëtën. Gjamat janë veç për njësë, është, një ngrisë i ka ra për mija pëtën. Mija aftonu për plasë dikuna pëtën. Qishtu të dhe i pshetën? Zemr është me zemr ëdhtëtoj të kalau gje le ola. Shka, pra përdejnë puna për dhe kjerën shambut se me to ëdhtëtoj në dunja e me zemr ëdhtëtoj të kalau gje le ola. Nëse i bien ngritsa zamrës apo nuk ça veç një akrizm ndikon ku ku rodikon çka ndodhte më toa çfarë sot e përshtat mëstin e një akrizm ndikon apo se karosta ka hjek ka pritur me hjek atvar ngricën ka pritur me fshi xhamin ka pritur a është se ka poshq çka është kjo mos më dukë do njerëz nuk kanë çim poda san ato më Ma mirë më spi apo apo e posh donjës Uh, kanë dhimbje, nuk shkën të mjeku pse, po më delë diqka jo që e që është delë a po, a komësit të mjeku me dohë diqka, që ka s'ka jo që e del. që delë, a ma s'ka që e me di që është muta, ma mirë që është apë kjo është e hërësishme andaj Allah o thot wala të tebi il hawa fe jodil leka ansebi lillah, mos e pasa e pshin nga se të bidhion nga rruga Allahot të manë në qartë rruga, apo, si kjerëri. E ndash me ditë pasua e të epshit, pravaj e pak. Nejsh, jo kështë për praktike, po, më ullë edhe me pa po, qështë i bjenë migra kjerët, ama gjamët e në të avullu ma, të ka panika, ola, ose përëna me këndë shpejtsit sa këtu me të edhe, nëndet, nëndet, në orë migra, edhe më avullu gjamë për mrena, sa so, shpejti ndezë ato, apo, at vthosh, po shato qoft me larguat ose të ka panika s'po shajka po ndodhet. E na shpeciën këtë merrapa. Kinë me pa vazhdimisht apo. Për. E po nëse në rrug të Dunjoskinë me pa vazhdimisht. E të Allah xhel leula, bën pa po. Njësh kanë simi qro me kilometra për të Allah xhel leula pa po heqfton. Ma çat dikon, rastë si ti bashku jeniati. Jo valla, duhet me pa mirë. Nuk është rastë si ti kur kur jenias përfunduar. Për. Rastë si jenias shkohet apo. Jeni shkohet më rukëtim të duher me sy hapur me zemër të hapur dhe të pasrët nga razisht e pasimi të epshit në vëzrë është poshtrimi humbja vlerë dhe në nëqmime Allah u gjallu le thotë u lekat kërëmna bëni Adam ne i kemi nderuar bita Adamet do njëri u në esenc është nderuar në esenc është nderuar, si krijes abo Pas taj, shkon duk ngrit vlerë ati, varsish nga dhja që e ka, vars nga pun që i ka, shkon të ngritë, të ngritë, të ngritë. E razikon diçka, këtë ngritë dhe këtë ndërëm, veq e pështë, veq e pështë. Allahune asjet, shënë bëdhën e një një që ka rritë në majet e ndërimit, si është për plasë, Përshka këtë pasimi të epsër, është nënçmu dhe është përbuzë Pra asë njërës uja Me që përshka këtë pasimi të epsër Në sunë el-Araf Në jetë i 175-1976 Allah o gjëllohala përman Rrafimin e një njëri Që së është i panjur për ju vaj njëri Allah o thotë O të lu alehim nebe el-ledhi ateynehu ajatina Fën sërra këminha Fë atë ba'ahu shë shëjëtanu Fë kane minel gawin ولو شئنا درفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثل له كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث تيو محمد لزيواتري ترجوه ارفعه لاين نجارين اعتي تصل يضم منسيل اقطيمت ارغومنتيف تونا është nderejnë në altë, shkallat, s'pazit, i kom mjabë përshamu pozit, i kom mjabë dje, këj njëri, këj njëri, dhe më mon, ka qenë në shkallt në altë, të njohes argumentëve të Allah gjallë dhe valë. Nuk është këpun e vogërë. Nuk ka qenë, një asë i mirë. Cële ka qenë për e më ti? Fën sëllë ha minë ha. Mirë po, insilëhë u zhveshë nga petkuj bukur që e mori nga, këto, nga kjo njohje nga se njohje ashtë petk i mira po, tesh me e bukur se dia nuk ka tesh me e bukur se devoshmëria nuk ka ndi Allah Gjallon i ka thun, devoshmëris petk o li basur ta kua dhe ali kehajnë petkuj devoshmëris, kjo është mëj mirë, i ka thun petk e ma se që e ka vesh kjo petkuj në dijes, e petkuj në devoshmëris është duk i bukur është vesh për njerë dojnë la kureq të merë në po më për njerë më nga i gveshë bukur me dojnë la kureq të fëtë të bëhu shëjtanu fëkjane minë lëgawin Shukaj që ka e që fa shprek së ka thonë e endjeku këtë shëjtanë po shëjtanu e njeku këta pëse për Dhe më thonë, shëjtoni ka prit këh ka me kapë. Problemë, se kër e ki petë kënë e dijesë, dhe kër e ki petë kënë e dhevësëmërisë, dhe të besimit, e ki bëgjë një lëmbrojtja. E ka problemë, shëjtoni ka me, ka me, ta, me ta po avretinë, problemë është se imbulumën i jam tënë. Mirë, po kuninit disht isha të vetë, apo e qëplu të vetë, Apo, e, e, e, e, e, ekspozot vetë. E pas taj shëjtani, nuk ka që ka lypë mu, ku me i bu vezvese, e shka këtu për vezvese. Për një ka fjolla, fe e të behu, dhe me thonë, e ka kap krejtë. Të në shkika, vezvese është një përpjekje me hiqëtu. Një përpjekje me hiqëtu, përpjekje, të po hajni, për shemblë, Një shpi problem kër është nën në këqyrë, ka së është kamera, ka nukor roja, këqyrë... Në si thutë, së asë kamerë, asë roja, asë këqë që. Ka i në hajnë, ka dalë, ka dalë, ka dalë, ka dira kërësura. E po dhe Allah për, për shëtanin. Aqq është bëjë ekspozumë dhe let i kapëshëm për shëtanin, s'ka pasë i mu lëdhë në këqyrë ka me kam i, ka dushit i kjo. Subhanë Allah. Masoj po zite. Kësë ësht Wala usina le rafa'nahu biha. Na me desh, Allah, thot. E këshu ngrit me këtë dhija. E këshu ngrit. E pësa Allah se këngrit. Wala kin nëhu akhleda ilat ardhë. Problemi është se, ishpa lidhë fart për tokja, pëtën. Apo? Ishpa lidhë fart për tokja, pëtën. E edhe kërdo me ngrit, do të me ngrit bashkë me tokë. Se veç vetë së ngritit, pëtën. Vesh vetë nuk ngritë, Allah mungë nuk ngritë, po, po tërgjën Allah simbolikën e, lides në kënjë për dunjo. O të bëhëhëva, edhe pasën të epshën e ti, që në fundë karë, shpjegimi krejtë, këso në gjarje të të mesh me tragike, që ka përfundu kënjëri. A ka ma poshtnim, në a ka ma nënqmim, se mos me pas problem shetoni ka me të kapë. A ka ma të lashe, dhe, të po? Në koha allë. Ka dënhin, qëka dënë bëndë, qëka të i thëtë kjo për njërin e menqër dhe njërin e fërmum është bagin e qmimalë. Nga njëri i veshur në lakureqë. Êshtë përna përshamullë, sa është nënqmuse, sa është përbuse, sa është të honë qesharake me do njëri lakureqën e për rrugë. Kjo është po më, më konë njëri qmendu me Allah në arrujtë. Sa, edhe njëri nërmall, shënë lakuritë. Sana doko të kjo, qyrë, doko të shumë absurd e kjipon. E Allah më pëthot, lakuritësia e qti njëri nga dhja që është veshë, nga të shumërëja është halama e shumëtume, se vijek të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të pa kur gjëhe qëllën, asë një punë të mirë, krejt i ka, i kërënu duke ndjek epshën e tjevën, a ka në një qëmi me ma i madhë, dhe a ka përshëtri me ma i madhë, dhe a ja, ka përshëtri me i madhë, dhe a ka përshëtri me i madhë, nga rëzikët e pasimit e epshët është se, pasim i epshët, pa mundëson realizimin e objektiveve të shëriatët, që feja jonë, me të gjithat dispozitët e vete që ka regulat, apo synon realizimin e disa qëllimeve madhore. Çka që synuohet me ozimet e festës? Me varurit njerëzë besimin e tyre. Që Allahu Xhelora ka përcaktuar rregulla ndryshme, çme besu madje katër rregulla të tjera që janë në formë të krishëtimit, rujë nga kjo dënimi i xherkot për ashmërinë në xhehenam, stafal Zot i pse? Megjitha këto, do të thonë, forca me e rujt besimin e njerit. Me arrujt mendjen, që të e ka boj haram, alkohlin, me arrujt njërë mendjen e drogën. Ka arrujt jetë një njërëve që ta mëkat i madhë është vrasja. Me arrujt pasunin, përshëta ka, përsa të regullat shumë të shilderis, e si me fitu e si me shpenzu, me arrujt pasunin. Me arrujt në derin, ka arruja me arrujt në derin njerit, pësa ka regullat, mësë shika, mësë biseda, mësë ba denzina. Këj këtën mi, realizu objektivat madhora, Mirë, për nëse këtu i përmbledhëm, qëtu i përmbledhëm, a këna mundësi me një emruas të përbashkët, me emërtu qëtu objektive? Edhe një pitit jetra, 7 vetë që kam e kënë njën e Allah të azot gjela, 7 vetë, që ka 7 vetë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, që kam e kënë njën e Allah të gjela, 7 vetë, Djetarë ka unë krejtë atë shtatë i kanë rukët e ndryshme që kanë mrit dhe të kjo ama e mruës i përbashkët i ty është vësh një, atë vësh një kan e kanë përbashkët. E cëllë është e përbashkët e objektiveve, e përbashkët e këtyne që jenë në njën e allatë, e përbashkët të të lashtë. Mos pasi i mi epshtatë. Njëri që nuk e pason epshim, apo garanton ndërtimin e Allahut dhe volap. Çka Imam Shatibi rahimuhullah. Imam Shatibi është gatitor më të njohur që ka folur për çështjen e objektivave dhemit e dobis. Zotun sot është referenca kryesore gati për këtë temë këtu përsa ato dhemit dobia, çështje në objektivat, si mbron objektivat, e ka një libër të madh për këtë çështje Zotun sot është referenca kryesore eksaktë. Imam Shatibi rahimuhullah thotë. Sot Thot, el maqsadu shar'i Minuatër i shëria, qëlimi final, nga zbritja e fesë, qëlimi final, pëfuni, pëse Allahu ka quhë pegamber, pëse ka zbit libra, të të të imam Shatibjora, imë Allah, është me enzirë njeriu nga pasimi e pëshitë me borrë për të latëgjelë në voratër. Këritë që këja është latër, kanë duhet me nduovë latër, këritë që këtë qëlimi është latër, apërë nga të cienurit të të shatibir, nga të cienurit rabi i Allah deturimesht të bëhet rabi i Allah vëndët aresht a jo njëtë rabi i Allah deturimesht po deturimesht një rabi i Allah dedikon a vinë dunia kur dënë zotë e kur në ata kur dënë Allah vinë dunia a dalim për dunia së kur dënë ata kur Allah gëlluaj kaca këtu kur Allah dënë avë e dillit të një që njërë kërë një përtoj, e oksigeni, e kësë më rratë, a ka një mësini njëri me thonë që nëse legjë Allahot është apo për shambull me marë frimë, e që o në prasë pa marë frimë, mi ka zohë, Allahot që unë e së jamë rratë, a më nëtë? E shambull shumë banale, shumë shambull tjera, do në që dëshmojnë me me cindre e mirë argumentës në njështë, rabbi Allahu gjelë dhe në një dimenzion të saktum të kalu me pasë zjidhja për me ndimu që dhe në qatë dimenzion mësë mja huq ka zbitë Allah gjallë lewala fenë që shi e rabë këto me qenë edhe rabë këto që kjo është limi shiratë dhe për këtë imam Shatimera ka siel argumentet shumë tapetunja Allah o thëtë u hama khalak tullë gjinn në ulejnë se illa lija abudun gjinn dhe njerët nuk i kriwa për gjithet pasit më A dhuroj robnoj me koromta Allah xhent de hola ato. Ne shiko sa bukur ka thon Allah xhent de hola në Kur'an në Kasas. Fa in lam yastajibu laka fa lam annama yattabiqon ehwa'ahum. Ne saata nuk të përgjigjen ty. Vallahi nuk ka ma çatu. Nuk ka dhën Allahu mundi për ajtrat të tret dyën. Fa in lam yastajibu laka ne saata ty nuk të pasojën Tha alëm, ënëma jetë të bi unë e hua e honë. Dje se e ndjekën e epshën e ty në dhëmë. Ska të rëtë, ja është fej, ja është epshë. Ja është u zimja la gjellolla, ja është epshë. I qërtuar, që nuk e që një një në udhën e duarë, përëm. Imam Alijo, rëdi Allah, talen, ka thonë, ajo që mësë shumë tja u kanë fri kjove, është dy gjëra, pasim i epshit, dhe shprejë sa po mundson juën e, e vërtetës nuk e njeh çka ka thënë Zot xhelahuallahu pe pejpse apo ndërsa shpresa e gafat apo, apo, apo e haran aheretin do ta bëj kom njët kismet në foll apo e haran aheretin tu shpresu shpresa të kota apo këto dy Imam Aliu radhiyallahu taala janë të rëndësishëm për ju gjithmonë është fol për objektivat e shariatit domën do bin gjithmonë musliman kanë një për këtë dhe kjo është për për veçurinë e islamit apo mirë po, në këtë kohë flitet shumë për të apton. Dhe jo të gjithë që flasin për të tema, kanë që një me fisnik e apton. Nga se, të ndërëzër, njerëzit për para, kur kanë dasht, kur kanë dasht me e lehtësu ikjen nga zbatimi i fis, nuk kanë mujt me bo shumë ashtë i qarat, kënë kështofën. Me mua jetin, ose ka shen probleme këponë. Kam përzirën metoda përfidet, mërën shme, apo, që kënë se në emër të ruetës e fesë, me ikë për fesë, apëton. Për shambull, ata që flasin kjeqë për sahabët, apëton. Në shonjë sahabët, zëbën e më bekëri, zëbën e më meni, apëton. E kanë për me hujtë finë, e më rëzë finë. Shumë e qartë, apo, shumë e qartë. Edhe sot, tento që me u liru nga pushteti i tekstit të më. Tekstit, qka tekstit? Fjole Allahot dhe fjole pejke mësëm. Atojnë autoritetet tona. Apo tekstit kuranor dhe adithi pejke mësëm jenë autoritetet. E njerëzit, e ka, ka njerëz, që nuk kanë mundësi me i përnu këto autoritete. Apo, se e një vjetën të burgosën, s'kanë liritë një aftushme, si mba së tyhna. Me e këndërshvut dhe i përdejt, të ndelë dikun tjetër. Të të e qëka me va? Të ndotë rënimi i teksteve në emër të rralzimit të objektiveve. Apo, ka arë shëriate për këtë. Apo. E të në vëzër, e vërtetë është që ati ka arë mi rralzimit të objektive. Apo po kështë ne mësën e mësën rrugën dhe elezimit të objektive? Teksti. Përë në nuk munëm vetë nërtë pavarën, pa më bështetin nga teksti, me pretendu se po e realizur një objektiv sotit, e pa po mund së përshë të punë. Objektivat realizurën për mes fesë, do me thonë. Feja kam në thonë që qëto argumente ju në djekni, qëto elezimin në djekni, qëto do bjenë atë. Na du një posë me atë ku, të qëllimi atë mjeti. Kuj këmë i posë në metë? Te mjeti o lovën Punë e jëtë është mjeti Punë e jëtë e që këmë i kry punë Allah po të garantën Se ka shumë gjira mrena mjetët Që të si kuptën te, ama kuptën se që të ka me cua të opër Ama jo ti mu përfarsun nga mjetët E vetë me pastaj me të tu Me i razë objektivën Ka së kjo është dhejma dhe për Përëndaj Të në razë një regullë për këtë qështja për Të qës Objektivat e shërbatit duhet që të garantojnë dy gjëra dhe duhet që të na ruajnë nga dy gjëra. Realizmi i objektivave të shërbatit duhet që të garanton dy gjëra dhe të na sigurojnë nga dy gjëra. Çfarë ato që duhet mi garanto? Objektivat e shërbatit duhet të garantojnë në shtrimin ndaj tekstit dhe për ulën e Allahut. Dhe duhet që të naruaj nga Rebellimin dhe i tekstit Me që pak dhe mënyre Me logikën, arsyën, realitetin, interesin, qëka të qoftë Nuk duhet me liu që me u rebelin dhe i tekstit Dhe nuk duhet me i qilë këdyrt më katimit Gjënoj dhe Përëndaj, shumë nga ata që Flasë në emër të objektive shriatit Nuk i gjemë në sofin e para Përëndaj që kushtimisht po m'u kusovën e parë, po nuk janë njërë me devshmëri aftë. Po më të kundërtën. Mëlshim dhe largim nga devshmëria aftë. E teksti dhe feja dhe objektivat a ushtin devshmëri, e də forcojn besimin apo bën të kundërtën? Çfarë nevojn? Dihet Allahu. Cilat janë objektivat e shariatit që të adopson namazën, e të adopson për ulën, e të adopson devshmërinë? Cilat janë? Përnda e qëllimi është në emër të objektiveve të hape në dyre të ndaresa. E kjo është ka që përdorim. Për. Ndërsa, ato punëtje që djetarën i di ka përmen, e i ka përdor, e që i prënën teksti brendë shumë, dhe që garantot zbatushmëria tekstit, këto jënë që garantohin pas të e dhe razimin në objektive. Përnda i shtë ati i bërë e i më dhe qalës për, për dhe të shriati ka ardhë me të nëzirë për jepshit, me të borabë. Me një fjalë, thëtë imam Shatibio Rahimullah, se gati nuk gjenë, gati nuk gjenë, asë një udhëzën fetarë, apo? E që nuk është në të kudrë në asoj që jepshjeli, pa përmej. Bële disa djetarë ka unë kurën, jenë sitatë nuk dinë cilashtë të vërteta, apo? Këqyre ku është je pshjeli, këpitina, të jepshjeli, këpitina, përmej. Letë e ki i kajrë, përmej gjithë. Kojta, ko është kojta, qëto kojta Djetë që feja zakonisht Ka përreshtimi ka është që për arsujet sakturme Po zakonisht Ek pi kojtës, se në kondrët nështë feja pëtën, Se feja ka arë me Me, me e fudë nën kondrët kojten Jo me bo vendimtara pëtën, E kur kojta është vendimtara me kuptu fejnë Atërë së fejkja mua Pa e pëshi Pa mundësën realizimin e qëlimet të, të shalit E jo që atën, e mundësën Dhe kjo rëzek, kjo, kjo është huqet o talë, nga se objektivit e shiratit janë portat madhore të fesë, kushja huqtë me portave, nuk di ka hujin fejaj të një monë. Ama epshit qi ka qdi mjahusht njëtë, e njëtë me paskudesa, së dhe njënjëti, po të kësë gjona, e po? Rahmeti Allah, halama i gjona, pa ka njerësi kanë mjahusht Rahmeti Allah Gjellar, po, bo, balë i gjona Rahmeti Allah Gjellar, hëmjëti Allah Gjellar, O rahmeti vësi atë kulleshej Allah u dhëtë mshirë janë ka përfishtë dëgjë Për apë gjohë njerët malkum Ku e gjetëmër e burat malkim Tënë kjo rahmeta nuk në zonja I do këtë njerëzë ngusht E po Allah u për dhëtë gjëlleware që Rahmetit është i gjonë Edhe fejat është i gjonë Edhe objektivet të ti janë gjonëa mirë po Munë është me ahuqë nëse nuk I ndikë shtigjet që shpinat javëtër Të nënde, Allah nuk në ka thonë neve, realizoni ju objektive të atëmë. Ju ka thonë feja i mirëzëm këtë objektive, këtë dëllimë. Allah s'ka unë qërë, ndaj që ti falë, ndaj që më su falë ndaj në gjina, unë për të aletësëj ty, me në nësivë që ti në fundë që ti më mrijëmë. A ka thonë Allah që sotë? Ja, Allah ka thonë, feja i më që ti të qënë. Ti bëha kja te i të, të mrijës e mërveshtë, s'ka gale, ti dush më në A ma po të garanton se si nëse e ndëgjan, urdën e dhe respekton, që të e kime më rija, e epshë e për mundëson këtë këtë këptim, e për dhe ashtu, të dhezër, prej rëzistit e pasimit e epshë, e shtë se ja prish një e dunjon dhe ahiretin, epshë ja, ja rënën dunjon dhe ahiretin, ka thënë pegamberi, sallallahu a lësallam, tëllatën muhlikat, tri gjera shkatëroj njërën, dunjon dhe ahiret, e një për të të pasim ia preshtojmë pikë më të pastim ia preshtojmë pikë pasonë preshtojmë ti apo shkarë. Edhe bënia dihet apo ton. Sa njerëz kanë një bënia, reputacion, autoritetin, kontributin e tyre. Wallahi, kara. Për shkak se janë postuar me pasim tep të Allahu na rrit apo. Emësohen para heret ku do të arrijë njeriu që pason epshit Allahu na rrit. Çfarë do i bëngjëuzi rahimullahun? I bëngjëuzi ka thënë. Diësë ai që ai shon frejt epshit apo ton dhe jipet pas knetsive momentale për tashko knetsia pa shikuar në pasoja ku e shpin kjo dhe vazhdimisht është i dhenë pas arritje se e psheve momentale thot edhe në qofse edhe në qofse këtu silin dhimbje të më të tjeshme të më vëndshme atër e thot di e se kënjiri më thonë rëzikon, rëzikon që mos i shpoten dhimbive të më vënd shmaten. Në ndikush dhume njek një epsh momental për më ju shmang dhimbje momentale, probleme momentale, ta është probleme momental, për margjita, mos të një dhimbë të në mënë. Por nuk shukon në pasu jetë eksaj, më vënd. E rëziku i, i, i rëdhës që dhume një me këtështë, se pasimi jepështë e në lëzër e fikë dritën e logjikës dhe arsujës përdaj e shkatona heretin, dunion dhe e fikë dritën e mendjes, afton dhe në vazhdim të kësa i bëngjavu zira i mëlla ka thonë se njëri mequm e ndalon vetë në ti nga një knëci që fundi së është dhimbje knëci momentuale për po fundi që është fundi dhimbje, njëri meqëm, nuk përën këso kënaqisë apë nuk përën këso kënaqisë ndërsa njëri jo i cili është i pushtuar nga epshe e fikë dritin e mendis nuk i shikon pasojat aje e shikon momentin e përnë a ka moment si këtë dëson njerëz kër u thuhet uh, lejë këtë se Allah të akon pëzon në ahirat për shambull, mos e po këtë punë se dino është në ahirat i do ku tani dhe sikaj apo sokë ti di çka Bahireti apo nuk shikon pasojën. E thot me logjikën e smut të tepëshit apo. Ma mir një peshk në dorë se dhet ndetja apo. A është kjo sot e heritja? Nuk. Ai qyr peshkun çta a kam interes tash apo kurrë s'e shkëpu. Mirëmëngjes. E tira kur ofshë fotografë. Jo, vlora vras fot vras apo. Gas se Allah jete lavala. Mjafton të lodhën një herë, një herë me hudh në xhenam edhe me nxir, krejt natës si që e ka për dunja më harrua. Ësht ç'kjo pasoi e mjaftueshme me stupunirin? Përndaj edhe arabisht i thonë mendës logjikës akël. Akël jon rrobë i bën frenim, apo dën. Mendja nuk është më menu. Ju kur thot, unë kam mend më menuar pun. Jo mendja nuk është më menu. Mania para se më menu e ka më frenu, apo dën. Me t'nol ka dallën era, tani më na. Apo dën. Më afrojmë vetëm, a ja vlen, a s'ka si vlen? A kam llogari as kum llogari? Ku më shpinë kjo pasojë te ksoj? Gjithsa këto kalkulimin pasoja në të ardhmen, në shmangë të dhimbjes, dënimit të ardhëm, gjitha këto pasoja pasi m'i jepsi pamundson apo? Nuk ka njeri. Ë fikë dritë, nuk ka. E fut në një tunel plot errësirë, edhe domosigurse kurse njeri që janë mbyll syt, janë mbyll veshë dhe Meni shkop e vendos dëmoja në gjuh. Sa do na mundal, ja shet ka pak më ul në gjuh. Ai si ecë disa shkon diku nav. Nuk duhet me pranu, mi mshël syjt pse guhës po jona më laf. Jo sy qel. Tani qyrë mash ta më ma shaj është thap. Apo? Apo dikush i mbyll syjt, sfogale çka po bë. Mbanësi se amël po vjen atë. Po për jo amël mund të kon. Mund të kon rrug për për ilsinat për hermshme Allah na rute të vardhushme atë. Dhe e fundi që me të duke përfundu, nga rëzicet e pasimit e epshit është përqarje mes muslimanëve. Në kërën nga elementet kryesore që gjithë mund edhe sot shkaktojnë përqarje. Më le me kënë njërë sinqert, devat shumë, me ndikë rrugën e pejgamberit sallallahu a.sallam, me ndikë mësimet e ulemave, me qenë sinqert, taman, modest, me u këthy kur të gabojnë, kur të këshilohan me u këthy. Nështë të këshme pasë më spajtimi, normal se e kalnoa, po përqarja jo, o rejtje jo, s'këshme pasë konflikte, e përshë shkaktari kërësorë. Për ne djetarët, rrugën e duër rrugë, rrugë e kanë qojët unë, e heli sunneti u al-gjema. Rrugën e duër është, rrugën e që i ka so bukur i kanë përzirë dy të tërme të merekullushme. Rrugën e sunetit, rrugën e kunja, sunetit kështë, rruga pejgamberis a.s. dhe e jemaatit, nëse suneti bashkon njerëz, unifikon njerëz. Ndërsa a dini çeshu grupacione që kanë dal nga suneti nga rruga dur? Ehlul ehwa'i wel iftiraq. Pasusht e epse po të përçarës. Çu senë jona ato? Pasusht e epse të përçarës. Apo se si të pasoj epse, sik çora po përçarë ulfton. Se e pshiem se si e pshoj ato. Interesiem se si interesoj ato. E tani Ma keqë është kërë njërë mundur interesin E tyre me më bështim në pet këfetar atër Që edhe epsh, edhe epsh, edhe të kva Edhe epsh, edhe gjennet Me bashkë, së bashkohet atër Përëndaj, Allah gjalloha thëtë mëran Ula i e zalune muqtëlifine Illa min rahimë rabbuk Edhe rabtë Allah të vazhdimisht ka me qenë Të përqarë, të ndarë Pas atyre që Allah i ka më shuruat tën. Imam të berio rahimulloha thëtë Vazhdimisht kanë më qenë të përçarë për shkak të Hepshit. Komeditë e bëririt për këtë et është kanë më qenë vazhdimisht të përçarë për shkak të Hepshit të detyrave. Prandaj, gjitha ato fanatizmat, gjitha ato këmbgulësit, ato akuzat apo, uh, e ndërsjellta apo ëh fashizmat e shumta që burojnë nga Hepshi kanë shaktuar përçarje ato. Kanë shaktuar ndarje mes mes njerëzave. Për pra shikoni dietarët, zotëro. Dietarët e devotshëm, dietarçi në ikën rrugën e durrë në poshtë mos pajtimet më dha me vetë. Ama për çfarë s'kan poshtë? Ure, s'kan poshtë atë. Pse? Pse opsh nuk ka poshtë atë. Sinci se ka poshtë. Imam Shafiu Rahimullah thotë: "Sa ar kom debatu me dikën, kom poshtë është që Allahu xhalla Gjella xhelalhu me erridh vërtetën në gjuhën e kundështarit, ta msoj pitin atën. Sa kom golë pikarië, vetë të marrë vërtetën atën. Ku njerëz kanë çelim mistike të këlla e vërtetë me qëllim, me mërësi. Ajo që Allah është i dëna është mërësi e vetë." Në korpaset më të mbarësi prej kavien, e rëndësishme është mos të bëhemi viktimë të jebshit, por të bëhemi të ndërthurur Allahu xhëlal xhëlali më pafërmë. E ku njerzit dalin nga shtrati në shtrimet, apo dalin nga rruga e përuljes në Allah xhëlal xhëlali, dalin nga autoriteti i tekstit, fjalës së Allahut dhe hadithit, atëre bëjnë grupacione, e bëjnë rrymë, e bëjnë degë, e nëndegë, el gjithçka. Në marrë shkaftë te epshin e caktuar apo. Dhe epshin vetë ka ndikim hatashëm të madh në përçalje apo. Nëse analizojm sinqerisht problemet e sotshme do të gjejmë se embruesi përbashkët i shumë të mirreve që po i përjetojm, embruesi përbashkët i shumë të lëshme që na ka pamë kryer është veç kujt edhe epshin. Mos mëkon çkë. Le të shboftem. Me, me pasimin e mahiretin de kransin Allah xhella ualla. Nat bota valla. Nat bota. Amë çami bu une vetë stajm apo krejtë mira më une, e edhe ti e kini une, edhe ajnë une, ju mbo kalavlak une. E si të buon kalavlak, përqarja është e gaq me allonë në rruta këmë. Përndaj, e përqarja, e silë gjithë të të mërët e mund shmendunja dhe nëheret. Dhe këtu që përmana, vëlloj e më veqtëm disa prej problemeve dhe rëzishe që e, e përqarja. Për ndyshe, djetarët i kam përme dhjetra. me djetra, me djetra i kam përmen, dhe shikakon Yebshit. Duke pasimi Yebshit. Këta që thosëm ne të ton personte ditën e të vazhdojmë inshallah me katën prap me shkaqet. Pse njerëz pasuan Yebshin ekstremat që ta tatëm katën nga gjithë kanë dhe ta kuptojmë të institut. Allahu xhalla wala na run nga sherrri i Yebshit. Ne mosoft Allah xhalla çka të udhhiqet nga imani nga Jale, nga qdojnë, keqen, dunjë, nahirat, nga qdojnë, dhe nga mendja shëndosh. Allah na run nga çdo pasojë e keqe në botë natëre e na mbroj nga çdo e keqe te ahir. Zoti shoqërohet ndërroft në takim našum sallallahu ala muhammedin wa ala alihi washabbihi sallamun taslimin khere.